Ba, zaira da uhju joatea, eh? zaila da, juridikoki denaren, eh? e, ez zaira da joridikoki ikusten baituuko dena den ez dagola muurik eta jazoi bat eh, edo bestea, ba, beti ez esezko baten aurjera aurgitzen garela, baita ere denbora ere aur dugu egan nahi dut hogeitaman urte baino berazkartzera... Mm, demora egin du jakesek ke sortan eta 52 urte egiten ditu aurten beraz egia da hor uh, justiziaren uh, e, pareta edo blokaja orain aurrean beste atera bide bat aurkitu uh, behar da eta esindugu bideori iremandugu alduguna egin dugu baina ez da ez zindugu, uh, Erantzuna, ez da, erantzuna efektiboa, ez baitugu inungo ondorio edik eh, ateratzen. Zein dira, berriz ere, eh, de jauzitik honen argumentuak baldintzapean alibratzearen egifusatzeko? Hala, pixka teknikoa da, liuntan, eh, ez da oiko erango nuke erabakia, edo behintzat ez dira ez dutena izan txartu eh, betiko, beraz, eh, Argumentazioan, eh, hor arazo tekniko batean gira, pixka bat eh, komplikatua berba entzure entzat, eh, bi legedi desberdin baitira bat terorismo legedia, balintza eta gero bestea horrokoa. Eta hor azkenean, eh, de ausitegiak erraten diguna da terorismo prosedura bai ta, respetatua izan da, eta beraz lehen ausitegiak onartu du, hau konstatatuz eta baita ere konstatatuz nola ez, Eh, hainbat urte kartzela, ez dago laiñungo ahiskurik eh, behitze gitateak eh, plantatzeko, ez dago laiñungo orden publikoaren kontrako erasorik, beraz, elementu guzi-guzi hoiek, eh, oso erabaki eh, motivatua izan da, lehen erabaki hori, baina horkortak oh, erraten diguna da, eh, bai, lehen proxedura beraz, eh, respetatua izan da, hausitegiak eh, eman ditu, eman dituen argumentu guzi hoiek, baina, eh, bada Ago beste proxedura bat, perpetite e, e, horroko e, jetan, erango nuke, ximple egiteko, eta proxedura hori ere errespetatu behar zen, ez da errespetatua izan zeren eta jakez e, ez, ez da joan uh, zehen ora, beraz nahiz eta komisioak bere iritzia eman duen, ba ez da joan, beraz ez bada. Eta zerretik ez da joan? Eta? oriobe bebe da dira hemen ezitzitza saratuko hainbat eh, jazuilengatik uh, guztiak uh, izango izango zen hemen eh, aztertzea, eta baina janai eh, dut gaur egun argirenada da eh, terrorismo proche dula estu, eh, que eh, baitez padakoa planteatzen e, araioatea. Hainbat e, aukera gehiotitu e, prosedura berezi bat da e, instrumentu bereziekin. Eta proxedura hori errespetatua izan da eta proxedura hori aukera joan da beraz orain beste e, banintza batzuk egin zaizkigu beste egin behar batzuk e, argi gelitzen da, idurogitamak urte ditu, e, jakese ez nale e, ortebuka eran e, ez dugu, ez dugu inu ez dugu inu izbukatuko, ez dugu inu izbukatuko beti zerbait aurgeratzen da, eta denaren hau aurgeratzen zaigu uh, kasu horretan, baina ez bazen hau aurgeratu beste argumentu bat izango zen hori da ustutu lehtu dina, da edo zen momentutan ez de ladik nahi aitzaki bat aurkitzen da eta, eta aitzakia da e, bata edo bestea eta ez bazen izan hau, izango e, izan zen bai. beste bat izanen zain bai baldintzapeko askatasuna ere aztertzen zuen atzo e, parisiko deia uzitegiak, nola iraganda hau eta bezer e, espero duzu hauzi oktarik e, gauza bera edo gausia bon, eh, iragandan no, ohgia da euh, ausian oso hauzi eh, zaila izan zen er, eraso handiak eh, bizi izan zituen jakeseznakhen eh, Liuntan eh, beraz de eh, desberdin pasatu da kortea aldatura bai batean batzuk behinzat baina eztukentzen eh, eh, prokuradoren postura ez dela inundik erelattuta. uhgunagoiango naiz prokuradorak argi utziut argi utzi du, aldeuntan etortzen ginela, neengurtean bezala ez ezko postura bat zula, baina berritz etortzen makina ere, hainbat aliz beti ez postura bat izango zuela. Hori argi eta garbi handigu, ez zula inoiz, inoiz aldatuko bere postura. Bani espero dut epaileak entzun dutela, entzun dutela prokuradoraren postura ezin ez dela onartu, E Legezko principio, printziio oinizzko printzipioen kontra doa ezin duzu olako postura bat izan erran ez azken finean berdintzait dozira berdintzait garantiak berdintzait aportatzen dituzuen elementu gutiak eta badira, eh, badira elementu izugarrikoak baritugu doziera horretan, barne Baionako Prokuradoraren Iritzi, onezko iritzia, erraten digu, hori guzia berdin zait beti ezesko bat izango duzu. Eta hori epaile batek ezin zindu honartu. Eta nire espero dut, benetan espero dut, epaileak hori entzungo dutela, eta ez dutela honartuko babestea olako posizio bat. Maritxu Paulus, basurko mileskak, gurekin zuzenean egonika? Zuei.